در عالمی مثال تسکیره شاسب کهی دقیقی مناسبت او تمهی در اگه مخیزی کرشو در باب خلاصه در چی شاسب د عالم مثال تعریف کی مختصر بیا ده قرآن و ده حدیث تقریباً حتویش روایات آیاتون و حدیثون گرد ورد اگر اوڑی ذلالت کې بوجود عالمی مثال باندې ذلالت کې بوجود عالمی مثال باندې چې هغه نصوص کورکی بیا د هغه نه ورستو د هغه نصوص استدلال ذکر کړي طریقې استدلال ذکر کړي دا صدا سترا سرداغي نے استلال کی سجلالت کی پيو مستقل عالم عالمی مثال باندي او بیا داغي دی امام غزالی رحمہ اللہ تعالی یو قول ذکر کی او اجرای کی پ یو جوزی مسئلہ کی چاګه مسئلہ د عذاب قبر عریف دا عالمی مثال شاہ سے ابدا سکی سی دا عالم شده عالم مشاہد نا دا عالم مادی دے سی دے عالم نه علاوہ یو بل عالم نے چاگا غیر مادی دے مقداری دی غیر مادی دے خسد مقداری دے داغې کې په دې دنیا کې زني سيزونه دي چې هغه څامنې یو یو شانت شکل لري او په عالمی مثال کې داغې شکل بدلوي چې کوم شي د وجود نامخې چې د عالمی مشاهدت کې په دې عالم مادي عالم کې لا موجود شي وي نه وي د دلتا د وجود نمخ کې دا او شکل وي بی نو بیا دا لري هیڅ راشي د عالم چاته مادي ته او د دې شکل او دا غا شکل یو بل سره مناسبتي یو بل سره مناسبتي دغه لاګ څنګه شاول سړې ده ان کی تخمینہ خیالی صورت دیوباده څخه جوړ کی او بیاغا غا آبادیو کی مخک شکل وی چې کم شکل بچا کی وی په خیال کی وی اغه شکل په خارج کی وی خو फरक دومره وی چې د خیالی شکل ماده نوی او د دی خارج شکل سې ماده وی او زنه داسه زونه وی چې په دې عالم کې داغي جو سنه وی شکل جسدي شکل نه لري او په لمی مثال کې غو خاص لري شکل لري تقریبا زي عالم شو عالم دلته شکل نه لري چې ګرځي او راګرځي جسد نه لري په پالمی مثال کې او شکل څه کوي لري او دا سې اومي چې په دې عالم مشهادت کې لدا سې سيزونه وي شغار سوبلېدلې نشي وزن خلکو ته الله تعالی هغه سيزونه متشکل کی عام خلګې دېلې نشي لکه اوسه فتنو فتنه متشکل کېدل نبی عليه السلام چې ماولې دي چې فتنې راوړې دي هغه تاسو شوي مشکل شوي او نبي عليه السلام چې کمونه افتن اولې دلو ظاهر چې کارنه دي چې په دې عالم کې هغه عالم محسوس کی زكرا لمغبد ده عالم مشاهدت عالم مشاهدت کې مشاهده د عالم غیب کول دا د صاحب ووهي کار دے دا دا ہر ندے دی عالم مشاہد کی دا د هر چا کارو نه دی چې په دی عاالې مشاهد کې مشاهده د چا وکې عالمې غب و کې داسو کولېعالم دلت هودللت ادادوقصرهتون په دی باې پوه چې دلالت کې ډیرره ادسونه په خبره ان فی الوجود عالما غیر عنصری شوف دې کائنات کې دې وجود کې دې کائنات کې یو عالم نه چې هغه مادی نه دي غیر عنصری باندې کوشش نه نه مادی نه دي کتمثل فیه المعانی متشکل کی او متمثل کی دې کې معانی به اجسام مناسبت له فی الصفات وردل ته معانی دي معنی معقولاتي دي معنی اجسام نوي معنی څه نوي او په مثال کې دا غي څه دي اجسام دي کته مثل فيه المعانی او تمثل کېږي په دې کې معانی به اجسام پداسې جسمونه چې دغه معنی سره سووي مناسبې فنصبط کې وتتحقق هنالك الاشياء قابل وجوده فلرده نحوه من او موجود کی او متحقق کی باغ ازی کی لا موجودات چیزل د کمدی اشیاء مخکده موجود کی دلونه بچا کی زمګه کی یو قسم د تحقق سره یو خاص قسم د تحقق مونږ وی چاغه مقداري ده خصنه ده مادی نه وي په مثال کی متحقق شی دا غینه په بیا بزمګه کې شې او تحقق و فیضا وجدت کانت ہیهیا ہیه بیمانن من معانی ہوا ہوا فیضا وجدت و کانت ہیهیا ہیه چه سنگا پا شکل باننے پا مثال کسی شروع موجود شروع تو وجود نا مخی نو په اک کا وجود باننے دی عالم کسی شروع پا اک کا شکل باننے پایدا وجودد هر کله موجود شي په دې عالم کې په اړه مې مشاہده کې وکړنه وې دا اشیاء هي هم هغه چې موجودو په عالمي مثال کې یعنی غوږودی خیالي وجودي خارجې شي وګورئ به معنی به معنی هو هو فدا سي وصف باندې چې هغه وصفم اقو چې گم پټه کې په عالمي مثال کې په کوم وصبانې پهال مثال ککیو نو په ا وصبانې پهچال کې شي مطلب دامونږ مخکې لاړويلو چې دی عالم چې زونه داې نه دي چې بختتن او یفاقان پهقدرتی غونته کې مر غونفون مخکې الله او تعاتته اوز لاسهاعلم نو او چې څ موجود سونه اللهته سره را شي الم را شي نه داس نه ده داسې نه ده بلکه اللہ و تعالیٰ دی, دی وجود د که دا غی اندازه صدا کرده دا عالمی مثال کی و اینه کثیر من الاشیعی او ډیر د دی سیزونو نام اما ها لا جسم لها اندال عام ما چه دا عام و پنی زبان دا غی جسم نشتره و تتنقل و تتنزل ولا یراح الناس اگه نقل کی گیم من گد مثال کیم اینو چه مراتی بری که نا صدی مراتب دي طبقات دي نصعود و نزول باغي كهما كي كيگي او بلا عالمي مثال براو دا غين نزول ختم و كيگي دا عالمي مثال زنسي زنان اغدل تراکش شخو عالمي غيب ده واسه نبی علیه السلام چه قمدنو فا دا قبر عذاب اولی دو قبر عذاب سکر اولی دو واسه صحابه دی اغای اولی دو ده نبی علیه صلات و سلام قچره چه کمدنو و او ده طول و صحابه و سارویو اغاو نه تاریدلا و عالم مشاهد که ده عالم غیب مشاهده کولی دا ده هر نه نده هر صغده نشی کولی نوی ولا یراها جمیعون ناس ده سیزونوی چه داقی جسم پده دنیا کی نوی عند العام خواغه چه کمدنو تن تقلو او و تن مون تخیل کېږي د هلته عالم نه دل ته راځي او غ را کوږي وله یا را حجممي او نه سټول خلکې و نه بدنې خلک دغې مشاهده وکې اوشاب چې کمدن نو روایتونو را وړي نووس را وړي تمول باند سیزونو بهي لا غریب ظاهری شکل نی او پال مثال کی بداغی شکل وی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق الله الرحم اقامت الله شکل دار رحم پیدا کو دار اشتدارای چگی مې دی کنه ریشتی پال سل رحمی نو رحم چ الله تعالی سکو پیدا کو فقالت نبیوایل هاذا مقاملای ذبک من القتیام دا رحم درې دے ګورو سريشت څنګه ودریدا دا د هرې مثال خبرې دي درې د دنیا خبرې ندی بعد دا ال تک الله تعالی پیدا کړه مطلب د دې دنیا د پیدایش نمخ په یو بل علم کې سګي کی پیدا کیږي ها زمقام لاي و القطيع ويا لا درهيم دا خبر اوکړه چيا لا زتا خو تر اعظم او تا خو کې پنانې و ما د اغه کس نه چې ځه کټ کمه یعنی چې زما قطعې رحمي سو کوي او رشتداري س کوي کټ کوي واغله چې تکمه سزا ورکوي او کوم شر ورکوي اغه نه علما ته او ساته زتا خو ته سکی از المقام العائز دا یعنی سطح پا خواه کی مقام دا د دا پناه و ختون کی دا تا خواه کی من القطعات دا, دا قطر احمان ذکر کی ان البقرات و آل عمران تاتی یعنی یوم القیامة بقرات و آل عمران چی دین دی برازی برز دا قیامت اسکور شکل تای فانهما غمامتان او غیابتان او فرقان من الطهر دا بدا سوی لکه دو وریض و یو گوڑوس که او غیابتانی یا بدا چې کمدنو سپرو نوی او فرقان من طایر ان صواف یا با دا سوی لکه دو سیلونا دو مارغانوز سفونتر انکی و ذرکلا انکی چه دا کشانت والاڈی بسڑی بانه سوره بی سڑی تو ها جان آن ما او دایو دلیلونه وای دایو سفارش کئ دخپل منون ګنا او دخپل عمل کوون ګنا چې د بقره او د آل عمران لستلوی عمل پکړوي دا غید طرف نه به دفاع کئ دریم تجیول اعمال یوم القیامه عملونه برار روان یاره چې دا د څنګه توه څنګه به عمل راځي څنګه دا د عالم مثال سری خبر دی فج او سواتومه تجیی او صده قاسومه یاجیی او سیامفتج او سواتو مو به راځې بیا به صده را شي بیا به چې کمو روجر را شي حی ساې اقره ال حیسه ال اخې ټول حی بیاله بلې باید ک کې نل معرو فمون کله خللی قططې او ګونه چې ګمې دا دو معروف من الله و مخلوق دا و منکر من الله و مخلوق و تنسبان للناس يوم القيامه و درول بشی دا خلق ته پرز قیامت باندې فعمل معروف فیبشر الہ منیکی و زیر و کی خپل اهل تا و عمل منکر فیقول الیکم الیکم لریشی لریشی خدایم غارتا ولا استیون دې ولر کې دلنه شي و دې ولر دی منکر پورې شي بړوي ان د ګناواله خلک چي دي ګنابوت و لری شي لری شي استاسو د واجبو زم دوزخ ته زم او دا ګناګار خلک چي دي نو کدي ډیر ځان لری کین لری کې دلته نه نشي عقب اور پورې جوختی واس باندې لری د جلا کېدل الا لزومه مگر د دل جوختی دو وقالا ان الله يَبَعْثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كَهِ عَتِهَا او رضی شدی اب تک سو رضی وہا خدرتی خبر دخوا دی دا وہ رضی بعد قیامت پا رضبانی دا خپل خپل شکل لے د خالی رضی خپل شکل لے دی توار خپل شکل لے دا حالی رضی خپل خپل شکل لے نا پا خپل خپل شکل با دارا دی راپور تکڑیشی تولو که زلیدون کې و پڑاقیدون کې رسیدان و غبو جمعوی کول شکل و پڑاقیدون کې زلیدون که شکل بدچاوی راپورتا بکی اللہ و تعالی او رضو اللہ را پرز قیامت کا ہے اتحا لاغی پخپلو شکلونو باندی و یا باصل جمع تظاہرہ امونیرہ داردی پالا میں مثال که شکل لے و قیامت پرز دغه شکل سکی ور کی دا غشان دا معروف تی گونه منز ده داردی پالامی مثال کسی ده شکل ده نو قیامت پر د با پا شکل وانیسی شي راشي شی راش او راپورتا با شی جو ما زهرا زلیدون کی و رناکون کی یو تا بی دنیا اومال قیاما را بودل شی دنیا را بودل شی دنیا پر از دا قیامت امالونا دولتونا ثرو سپین دا دنیا چ خلک فتوي قیامت پرز بردي شکل کلسي وي په صورت ان عجوزت ان شمطه دردي د عالمی مثال قیامت کې و هم په دک شکل وانه راشي و شکل یوي بډای شمطه وبد شکله ډیره وبد شکله بوي زر کا شنسرګي انياب هاباديا غا خونوي او مشوهون مشوه خلقوها بدرنگ کلشه بوی مخده ده دلکل سخاب مخلو خلقات پا پیدایش ده کمدن آغا بگنده بی, بی نو ببر سر بوی بدشکلا زرقاشین سرگی بوی انیا بوها بادیا و چی شکل سخای گنا سری ببری شکل سخای او شنی سرگی در بدخاری او خوونه وکلا بیل سه شي راوتي دایر دنیا شکل خو د مثال شکل لیدا او قیامت کې اپدې شکل وایي سه شي راوښکل شي دا رنګي بل روایت کې راځینه بيره صلوات والسلام فرمایل هل ترون ما ارا فاني لا ارا مواقيع الفتن خلال بيوتكم كماقيع القدر هل ترون تا سن وين ما ارا غچي وين ما چې زسوینم نو تاسو یې نو ویني فإِنَّ لَأَرَامَ وَاقِعَ الْفِتَن زو وینم د فتنو دررتاوېدو زایونه خلال بیوت کوم ستاسو د کورونو ترمنځه کما واقع القطر وشاند زاید ورېدل د شه د باران دا څنګه چې باران تاسو ویني د ک شاندې ز فتنی وینم چې ستاسو کورونو تاسو شوي رالې المعراج روایت توغور فایزا اربعه انهار میراج کې نبی عليه السلام سلور نه ورونه ولیدل نهران باطینه نه او نهران ظاهیره نه ځونه ورونه پړټو او ځونه ورونه خاره او قلت ما هذا يا نبی عليه السلام یې عمل باطینانی ففالجنه ها دو پرت نهرونه چیزی ندازه پا جنت که دیواما زا حیران فنیل و الفراد دا مثال شکلو دا عالمی دنیا شکلو توم چې شی سایر کم نهرونشتے ہو بارا پا عالمی مثال کم سوشتا صلاح تی کسو چی کم روایت تی نبی علیہ السلام پا کې کی فرمایی لیدی سو بیرت نار ما ته متشکل کړې شو جنت او شې مور جنت او نار دوزخ دو ما ته متشکل شو او ورسره بل فاصله دي دا دوه اړخې دی مخامخ دیوالۍ دي بیني و بین الجدار القبلة سماو د قبله دیوال تر میانه دا, دا جنت ډوره وړوکه شو چې په دې معمولي ځای کې وتاوخو دا دوزخ تم را وړوکه شو چې په دې دی معمولي دیوال کې وتاوخو دا د کم شکل کړلې دا لای مثال ور سره پاره روایت کې دام دي جن او بس اتایه دلې تناولون خود من الجنه نبی السلام د سلا سقوط وګد روایت او چې د انګور د کجور د انګور د جنت نه راو شو کو ما صحیح ده کنه دا دنیا کې نه حاصلې او د اور نور شو نبی بي السلام د اور لمبا وا وانا او تکا کا من النار نبي عليه السلام را ور استو شد اورنه وانا فخ من هريه نبی عليه السلام دا غيده گرما د وجه فوکي وکو 14 سوره گرم ده اور ا فيها سارق الحجيج اغه سړي به کیومول دي چې حجیان نه شپه لې پټي يو غلاګان کي د حجیان نه چې طالبان او نخلا کې نو هغه په دوزخ کې نهي خوا اف یا ساار خول حاجج طالبانو نقلگانه کې او حاج د یو هو کم کول کوولله ل دی په خپل پره زده کوي او یو کار ل ل دی او طلیبول هم د ټول دیین حیات نه راغلی دی هغه د ټول دی چې کمونو احیا کې ده د احترام خاج نه زیات کوې نو حاجم شاعر الله کې دی او طلیبللم په شاعر الله ک دی چې تعه په دغه کې ا خللا کې دا ه ت د شله نه دی وره افیا ساې ق حاجولمر تللهتیره به تتل حرتته حماتت اوغ ښ په کې مولی د لا چاغې پیش شو تړلی وه سردي چې مړه شوه وهاف جنتې عمراتتن سطتن او ویللي په جنت ک هغهښځه چې هغه دناکار وه لاز سره سرخل کو لگو و سا قتل کل با اس کی بانی سسکو لیو با و, و معلومون شا سبوی لن دادا چه انتل کل مسافت اللہ تت تسولی الجنت وننار دا غلق زائی که جنت و دوزق زائی دلی نشی بی اجساد ہم المعلومتو اندالعام مان با آغا اجسادو بانی چه المعلومت اندالعام مان چه غجسدون عام و معلوم دي چې کم دا جنت پل شکل لیو هر دوزخ پل شکل دهنه پا خپل شکل پا دی دیوال که زایده لیه نیشی وقال نبی علی سلام فرمایلی وحفت الجنتو بالمکاره پا جنت پانی پردر تکلیفونو چوالی شوی دام پردر پید تکلیفونو پرده دا او پرده څنګه دام او تکلیفون سنگ پرده کیده شی وحفت نارو بی او پتکڑی شوی اور پا شهواتونو باننی یعنی په اور بانی پردر شاو شهوا تو د سوق نفس مذوب سروان نسته بزي دوزخ ثم امر جبريل اي نور عليه بیا حکمو کو جبريل نبي عليه السلام تا چدي دواړو ته دی وګوري هر جنتي اومو وګوري تماشه دي لګسه کی خو کی او دوزخ تماشه دي